Явлението на духа. 3 май 1914 г. София. А всеки му се дава явението на духа за полза. 1 Коринтянум 12:7 Има много въпроси, които занимават човешкия ум. Много, с които човечеството се е занимавало и в миналото. Такива въпроси ще има и в бъдеще. Ще ви дам едно кратко определение на понятието дух. Много умове имат смътно понятие за духа. Даже и в ума на хора, които притежават обширни знания, това понятие е смътно. Ще попитате, как е възможно човек да бъде учен, а неговите понятия за духа да бъдат смътни. Аз отговарям. Много естествено, ако бяхте лишени от зрение и нямаше пред вас една картина, вие щяхте да имате за нея твърде смътно понятие. Следователно и на учения човек понятието за духа може да бъде смътно. Когато разглеждаме този въпрос, трябва да имаме предвид, дали притежаваме съответните чувства и способности. Да дойдем в съприкосновение с самата действителност на нещата, защото може да имаме понятие за света и неговите наредби пряко или косвено, но тия наши понятия ще се различават в единия и в другия случай. Ще ви дам един кратък превод на думата Дух. На български тази дума има четири букви. Ако вземем буквата «Д», тя образува триъгъла и отдолу буквата «П». Тритеъгъла показват триединството на Бога, трите сили, които се проявяват. Буквата «У» — двата пръста, показалецът и средният, турени нагоре. Показват, че човешката ръка нещо работи. Буквата «Х» — кръстът. Това е проявлението на онази сила, която действа в четири направления. Едната линия, която отива нагоре и другата, която я пресича, показват човешкото проявление, т.е. двете сили, които не са съгласни, които се кръстосват. Като посочим един пръст нагоре, това показва, че посочваме към Бога, а когато човек дойде в разрез, това е другата линия на кръста. Значи, духът слиза и определя той противоречие между Бога и Неговите деца. Буквата Е означава равновесието на човешкия ум, който иска да даде на хората да разбират основните закони. Това тълкуване аз вадя от самите букви на думата. Сега другото тълкуване на духа. Е проявлението на неговата същина. Вземете, например светлината, която слиза отгоре. Това е духът. Слънцето не знаем какво е. Учените казват, че то се намирало на 92 милиона километра далеч от Земята. Може да е толкова, не знаем. Па може да има в това изчисление няколко милиона километра разлика. Ако речем да проверим, въпрос е, дали ще го намерим на тази точка, която ни определят учените. А какво е вътрешното състояние на слънцето? Дълбока философия. Едни казват, че било житко, други твърдо. Може да е вярно и едното и другото, но за светлината, която слиза, ние вече имаме реално понятие понеже виждаме туи, което слиза от слънцето и разкрива пред нашите очи цялата земя и всички предмети на нея. Светлината е дух, който слиза от слънцето и има пряко съприкосновение с нашия живот. На това слънце можем да уподобим и духа. Той няма да слезе инак, защото ако слезе, ще разтопи. Подобно на слънцето, всичко това, което виждаме около нас, то ще стане на прах и пепел, или пък ще се обърне в газообразно състояние. Затова Бог казва ‒ аз няма да сляза, а ще проводя през пространството своя дух, да принесе на хората Моето благословение. Ето защо Бог не иска да слезе при нас, а изпраща духа си. Светлината Този дух, тази творческа способност, е именно, която гради в нас всичко, каквото притежаваме. Не му се дължи. Тази разумна сила, която се проявява от Бога, учените хора я определят във вид на закони, на сила, на сродства между елементите и тъй нататък. Дават ти разни имена, но Той е една разумна същност, която работи. Той е дух, който създава закони. Духът има пряко общение с нашата душа. Именно чрез промените, които стават в нашия душевен мир, ние добиваме понятие за неговия происход. Без душата не щяхме да имаме никакво схващане за духа. Душата със своя начин на мислене, представя в нас божествения свят. И ако има у нас нещо божествено, то е светлата душа, която мисли. Ето защо, когато говорим за човека, трябва да разбираме нея. Отделете от човека разумната душа. Той остава формено животно с четири крака. По нищо повече не се различава. Яде, спи, има всички нужди и слабости на животното. Духът се проявява в човешката душа. Поради това, човек в различие от другите същества ходи прав. Защо другите животни не ходят изправени? Защото са в разрез с Господа. Дето те ходят на четири крака, то показва, че тяхната воля е в контраст с проявлението на Бога. Ще минат може би хиляди години, и те ще достигнат онзи етап на човека — да се издигнат и се изправят. Ние сме се издигнали сравнително и се стремим да се издигнем повече. Защото искаме да се приближим до Бога и да бъдем в съгласие с Него. Има желание у нас да вървим из Божествения път, и ако правим грешки, правим ги не по зла воля, а по други причини, които лежат в нашето минало. Сега казва се, че този дух се дава всеки му за полза. В какво именно? се състои тази полза. Самата дума полза има известно съдържание, защото всички работят за полза. Работникът копае лозе, но чака да му платят надница два-три лева. Жената работи нещо за мъжа, но и тя очаква от него нещо за Велик ден, за Рождество Христово, за големите празници. За летния сезон. Всеки все за полза работи. Някои мислят, че животът е много идеален. Но какво те смятат идеален живот? Аз разбирам идеалния живот така. Да има хармония, съгласие във всички наши отношения. Някои искат да живеят на небето. Но къде е небето? Под думата небе разбирам едно състояние, дето съществува пълен порядък, дето хората спазват своите права и задължения един към друг. Иска един човек да напредне, но ти му пречиш. Ти го задържаш в напредъка, като му налагаш свои права, когато трябва да съзнаеш че имаш към Него задължения. Прочетената от мен глава из Евангелието показва, какви трябва да бъдат нашите отношения. Но има известни, безсмислени неща там, ще кажете. Една руска поговорка казва И в безпорядке ест порядък И в безобразието има благообразие, ще кажа. Ще приведа една аналогия, за да разберете, отде проистичат кривите понятия за нещата. Например, давам на едного орех и му казвам да прави изследване върху него. Един ще направи изследване върху вкуса му, ще опита неговата външна зелена обвивка, ще го захапе и ще го хвърли. Давам ореха на друго лице. То вече доста благоразумно снема горната, зелената му обвивка, обаче като опитва втората, изпотрошава си зъбите и го захвърлей той. Дава мореха на трето лице, то обаче още по-благоразумно махва най-горната обвивка, счупва скамък костеливата черупка, изважда ядката и я изяжда. Ако съберем тия трима и ги попитаме, какво нещо е орех, единият ще каже, че орехът е плод стипчив, лют, отровен, вторият, че е плод корав, който чупи зъбите на хората, а третият, че е нещо вкусно и приятно. Тази аналогия може да се приспособи и към нашите погрешки. Всички неща в света са облечени с обвивки, и ако нямаме достатъчно знания, ние няма да намерим същността. Храната е потребна за тялото, но потребна е храна и за ума, и душата. Ще рече, трябва двояко да се храним. И когато говорим, че не е хубаво човек да преяде, разбираме, че еднакво трябва да се нахранят. Тялото, умът и душата. Той е цял трояк кръг, който образува човека. Ето защо и тримата уния, които се произнесоха за ореха, не са достатъчно умни. Онзи, който изяде ореха, мисли, че е най-умният. Не, давам ореха на четвърти. Той взема. Но вместо да го изяде, го посажда. И след 10 или 15 години, единият, този орех, дава хиляди орехи. Тъй, че имаме четири категории хора в света, които мадруват. Едни казват, светът е калпав, развратен, не заслужава да се живее. Други казват, не го царува егоизъм. По-лош не може да бъде. Трети Светът е хубав, приятен, те са по-близо до истината. А четвъртите, кои са? Уния, които са влезли в божественото училище и са почнали да се учат, Тоест е. да насаждат хубавите неща. Най-отличното понятие за човека е да знае, че земята е божествено училище което е поставен, да се учи. Да се научи да снема горната и долната обвивка на ореха, черупките и да не изяжда ореха, а да го насажда. И когато научи свойствата на всички неща, ще разбере същинския смисъл на земния живот. И когато един господар праща слугите си на лозето да работят, и им дава хляб и инструменти, потребни за работа, тъй и Бог е дал на човека мозък, като инструмент за работа. За какво го е дал? Камън или да чупи, или да изпитва горчивата черупка на ореха. Но да се научи да насажда ореха, нима ще да ми стане по-добре, ако насаждам само орехи, ще каже някой. Няма да ми стане по-добре. Под думата Орех трябва да разбираме добрите мисли, желания и действия, които можем да посадим у другите. Тази работа ще ви донесе благоденствие. Когато в постигане на едно ваше желание срещнете известна съпротива, не дейте се отчаива и не дейте го захвърля. Бог е облякал една мисъл в три-четири дрехи. Може едната да не е благоприятна, но другата ще бъде благоприятна. Ако снемете лошата дреха, ако посадите вашите мисли в добра почва, те без друго ще дадат добър плод. Аз тъй гледам на света. Злото е привидно, то са външните обвивки на нещата. И хората са привидно лоши. Не, че не са лоши, лоши са. Но по същина пак не са лоши, защото от Бога зло не може да излезе. Лошото произлиза от известни наши отношения, които имаме в света. Две фамилии живеят в една къща, дето има четири стаи. Едната фамилия има повечко деца, другата по-малко. Почнат да спорят. Първо, за стаите. Кой колко стаи да вземе? И виж, изведнъж се скарали. Питам, защо е това скарване за стаи? То е съвсем нищожна причина. И почне едната фамилия да говори по адрес на другата фамилия. Те са хора неразбрани, а и втората по адрес на другата същото. А в действителност и едната. И другата се не разбрани, защото разбран човек никога не се кара. Тази дума «кара» произхожда от санскритски корен. Да се караш, значи да бъдеш в тъмнота. Хора, които са в виделина, не се карат. Известно проявление в нашия мозък помрачава нашите мисли. И тогава последват лоши желания. Когато имаме светли мисли, ние сме готови да живеем в мир и съгласие. Щом обаче дойде малко помрачение, готови сме да изменим нашите отношения. Та злото произлиза от помрачаването на човешкия ум. Сега, понеже Господ знае, че на земята съществува известен мрак, който причинява вреда, мракът винаги причинява вреда. Ако бихме живели постоянно в мрак, той щеше да атрофира всички наши чувства — очи, уши и прочее. Както има известни риби, които са живели с години в подводните пещери и са изгубили способността да виждат, той е изпратил именно този дух да реагира върху нас върху нашите мисли и чувства, върху тялото, за да мислим правилно за нещата и да си съставим вярно понятие за тях. На първо място трябва да си съставим правилно понятие за себе си. Сиреч, какво трябва да бъде нашето отношение към Бога? Според моето схващане, Земята е едно училище, само за индивидуалната човешка душа. Ако има нещо реално в света, то е човешката душа. Някои се питат, какво съм аз? Аз съм това, което мисли, това, което чувства и желае, а всяка мисъл, всяко чувство и желание има ти своята форма. Когато вие искате да направите едно уръдие, с което да убивате хората, как го приспособявате? Вземате известни практически съображения. Какво то трябва да бъде? Да бъде остро. Да може да разрушава. Правите топка за играене на децата. Правите ли я остра? Не. Правите я валчеста, гладка? за да не причини вреда на детето, защото всички неща, които са остри, са вредни. Казват за някого, че имал изтънчен ум. Да, ако е необходимо да воюва, трябва да има много тънък ум и взривни сили, където ударят, да се крушат. Но когато човек живее в мирно общество, каква нужда? И каква полза има от такъв тънък и остър ум? Пъ и ако турите във военно време начало човек стъп ум, той също не е на мястото си. Ние сме изменили хода на нещата, турили сме тъпите неща, при острите или пък обратното. Аз не казвам, че не трябва да се воюва на земята. Воюването в природата има два принципа — един, който разрушава и друг, който гради. Но в единия и в другия има постоянно изтощение. Ние не само когато любим, ами и когато мразим, се изтощаваме, защото онзи, който мрази, чупи камъни, а като изтощаваме живота в чупене на хиляди тона камъни, какъв смисъл ще има за нас животът? Когато постоянно мислим зло, постоянно трошим камъни. На Господа, впрочем, и този материал е потребен. Той ще използва нашия труд да направи гладки пътища, и хората косвено ще ни благодарят, че сме натрошили потребните за техния път камъни, каквото и да вършим света. Нашия труд ще бъде полезен, ако не за нас, то за други. В единия случай, ако любим, вършим работа съзнателна, в другия случай несъзнателна и следователно наградата не може да бъде една и съща. Проче ако искате да се прояви божествената любов, трябва духът да бъде във вас, да му дадете място да се прояви. Но духът е много деликатно същество. Да не мислите, че ще дойде да чука силно на вашата врата. Не, той ще потропа тихичко на вратата на вашето сърце. И ако му отворите, веднага ще измени издъно вашия живот. Ще ви покаже, как да живеете. Ако похлопа на вратата на вашата воля, ще ви каже, какво трябва да вършите и да го вършите съзнателно. А ако не му отворите, вие ще разберете скоро, какво нещо сте изгубили. Когато срещнете един идиот, да знаете, че в миналото, когато духът е потропал на неговата врата, той не му е отворил. Казвате за някого, че е глупав. Защо? Защото когато духът е потропал някога на вратата на неговия ум, той го е отхвърлил. Който е жесток, да знаете, че когато духът е потропал на неговото сърце, той също не го е приел. Жестокостта е като кристал, който няма мекота. Ала не трябва да мислите, че между жестоките хора няма понякога добри, но изобщо те не са за едно организирано човешко общество. И тъй трябва да сме винаги готови да дадем място на духа, да проникне и да се прояви във всеки го от нас. Някои казват, искаме да видим духа. Ами, че единственото нещо, което виждате е, то е духът. Той говори. Но понеже вашите уши са тъпи, не чувате. Както когато говорите на глухи хора, не чуват. Искате да чуете? Е, добре, нагласете ухото си да схваща това, което духът му говори. Аз искам да видя духа. Хубаво! Ами, ако вашето око е премрежено, как ще го видите? Единственото нещо, което ние виждаме в света, повтарям, то е духът. Ето едно цвете, което държа. То е дух. И ако бихте могли да видите, ще съзрете цялата човешка фигура в него. Сега защо не виждате? Понеже вашето зрение е ограничено. Вие виждате само сгъстените части, а не сгъстените не виждате. Например, някои неща ви се показват валчести — орехът. Но ако го посадите, валчесто стъбло ли ще изникне? Веднага ще прояви своята същност. За да познаете нещата, трябва да ги посадите в тяхната почва. И ако можете да посадите това цвете по този начин, веднага ще видите, че и то е разумно същество. А какво ви говори това цвете? Тази краска защо е турена? Тя е турена, за да покаже, че животът без любов няма смисъл. И с хиляди години то говори на хората, какво трябва да правят, че трябва да любят, че умът не трябва да бъде нито много остър, нито много тъп. В някои случаи трябва да бъде остър, но когато се намирате между умни хора, не е необходимо остроумие. Когато се намирате между неприятели, сърцето трябва да бъде кораво, а между приятели — меко. Трябва да знаете, как да обичате. Когато вземете една роза и я помиришете, две неща се проявяват. Едното — нежно благоухание, другото — будили. Всеки човек има своите будили, но те, разбира се, не са човекът. Будилите са за уния условия на живота, когато човек трябва да воюва, да се брани когато не трябва да бъде много мек. С дяволите не бива да си давате рандево, срещу тях трябва да имате шипове, но между приятели, вашият барут трябва да бъде влажен. Има времена, кога трябва да бъде сух и кога влажен. Какво ще направи мъжът, когато барутът му е сух и когато жена му всеки ден го задява? Когато се оженят, трябва и двамата да увлажнят барута. Пред света барутът ви трябва да бъде сух, за всяка нужда. Това е една алегория, която аз привеждам, за да научите всички тия отношения, които съществуват в света. Вие имате приятели и казвате, че ги познавате, но докато не научите едновременно и тъмната. И светлата страна на вашите приятели не ги познавате добре. Искате да бъдете всякога добър, трябва да бъдете добър при известни условия, а лош при други. Когато разгневите приятеля си, трябва вече да се защитавате, а за да се защитавате, трябва да знаете да воювате. Ако се борите с някой неприятел, вие си вършите длъжността. Ако воювате с мирни или безоръжни хора, вършите глупост, казват — «Животът е борба». А с кого воюва? С жена си и жената с мъжа си. Народят им се деца и те четат девиза «Животът е борба» и си казват — «Е, ами ние с кого ще се борим?» Братчетата? С сестричетата. И започват борба. Хванат се за косите, и като се разплачат, хайде при мама и при тате. Хората имат девиз. Като нямат истински противник, те си го създават. Мъж с жена, брат с сестра, свещеник със своите пасоми, учител с учениците си. Ето хора, които не разбират живота. Борба трябва да съществува. Обаче с онази природа, която трябва да се подчини. Когато предстои да разрушим известна скала в планината, да пробием тунел, разбирам да действаме така, но да употребим тия средства в организирано общество, не разбирам. Той показва, че хората не разбират отношението което съществува между тях и техния дух, задачите, които им налага последния. Апостол Павел описва в прочетената глава какво трябва да бъде това отношение. Може да ми зададете въпроса, нали съществуват в света хиляди отношения, но ние трябва да изберем само уния, които са благоприятни за нас. Трябва да знаем, например, отношенията на водата към нас. Ако я турим в стомаха, ще има благоприятни последици. Ако обаче я турим в белите дробове, ще произведе съвсем други последици. Ако внесем въздух в белите дробове, ще бъде благоприятно за нас. Но турим ли го в стомаха, ще произведе точно обратен резултат. И тъй нататък, нещата имат отношение към известни удове, трябва да знаем, къде е мястото на водата, на въздуха, на светлината, на звука, на мириса. Вие ще кажете, ами че тие неща, ние ги знаем, че светлината е потребна за очите, а звукът за ухото. Така? Но вие разбирате ли вътрешния смисъл на тази светлина? Сутрин, когато изгрее слънцето, какво си казвате? Ха, слънцето изгря. Но когато някой каже, учителят иде, какво подразбират учениците? Всички се размърдват, вземат книжките си и насядат починовете. Щом изгрее слънцето, всеки от нас трябва да вземе своята книжка и да каже. Учителят дух иде, и да седне начина и да се попита, какво трябва да върши тоя ден. Слънцето казва, ще ви прислушам, ще ми отговорите, ще ви предам и вие ще ме предадете. Той разбира изгряването на слънцето. Ако всеки ден можем да проучим програмата, която нарежда нашия дух, животът би текал много благоприятно. Но, ще кажете, днешното слънце, мяза на вчерашното, еднакво изгрява? Не. Аз не съм видял в живота си два дена, подобни един на друг, и слънцето да изгрява еднакво. Всеки ден се различава от други, и всеки има своята програма, и светлината, която идва, не е една и съща. Различава се от оная, която е дошла преди няколко дена. В той именно седи величието на Божествения Дух, който носи неизборими богатства, невидими светове и разкрива какъв е Бог в себе си. Той е нещо велико. Срещате един приятел и казвате, Ивана как го оценявате? Той е висок, 1,50 или 1,65 см. Има гъсти вежди, въз дебелички бърни, обича да похапнува и да попийнова. Но това не е важно. Дойде ден, вие го обиквате и за вас вече изчезват неговите дебели бърни, неговите външни, видими недостатъци. Почвате да виждате в него нещо друго. Значи, снемате първата обвивка на ореха, виждате неговия ум, ако го посадите. Половината от орехите, които ще роди, ще бъдат за вас, другата половина — за него. Ако го изядете, какво ще се ползвате? Няма да се ползвате нито вие, нито Иван. Тъй, щото духът, когато дойде, казва, че всеки ден трябва да посявате по-добри мисли, по-добри желания. Срещате един ваш приятел. И някой път казвате, не зная какво да говоря. Виждате, че хората бъбрят много, а вие не знаете какво да кажете или говорите много работи, но не онова, което ви трябва. Най-първо трябва да посадите ореха и след като го посадите, тогава може да разговаряте колкото искате. Преди да посадите ореха, не дайте говори. Онзи, който е работил, върне се в къщи и приказва: Работих, уморен съм, гладен съм. Говоренето показва известни отношения, които съществуват между нас и нашите действия. Първото нещо, което трябва да правите всеки ден, то е да си зададете въпроса: Какъв плод трябва днес да посадя? Ако посадите един орех, той след време ще принесе своите богатства в изобилие. Тази притча бихте разбрали само когато се върнете, както ще се върнете на онзи свят, откъдето сте дошли. Тогава ще забележите, каква полза са принесли уния добри желания и мисли, които сте посели, добрините, които сте направили на вашите ближни, приятели, жени, деца. Сега тия неща още ви са тъмни. Друг пример. Казвате си, този син сега аз го храня, ама кой знае, дали ще ме гледа някога? Сега го уча. Та когато остарея, да ме гледа. Не очаквайте да ви гледа, когато остареете. Па може и да не остареете, може да заминете по-рано от него, без да стане нужда той да ви гледа. Казва майката, ех, да имам дъщеря, на стари години да ме гледа. То е много криво схващане на живота. Дайте възпитание на децата си и не очаквайте за вас нищо. Ако в тях сте посадили добър орех, не само ще ви гледат, но и ще ви обичат. Когато една майка не е обичана от своите деца, това показва, че не е могла да ги възпита. Та първото нещо, за да ви обичат децата е – ръководи ми от този дух да научите децата да ви обичат. Ще заключа своята беседа с едно сравнение. Има три отношения, които трябва да пазим. В света съществува Бог, съществуваме ние, съществува известно общество. Някои турят на първо място себе си като казват «Аз» после обществото, а накрая Господ. То е съвсем криво разрешение на въпроса. Други казват «Първо – обществото, аз живея за народа, за обществото». После идвам аз. Че най-после – Господ. И то е лошо разрешение. Трети казват «Първо Бог – Господ». Духът ми, тогава аз, разумната душа, която трябва да служи Нему, че после на обществото и най-после на себе си. Ето правилното разрешение. Всяко друго разрешение няма да бъде правилно разрешение. Всички грешки произхождат от следното. Искаме да знаем, обществото ли е главата или ние. Ако на едно тяло турим три глави, то няма нищо да свърши. Вечно няма да има съгласие, в кой път да тръгне. Някой път се борите, какво да решите. Това показва, че имате три глави. Отсечете двете, турете Господа да бъде глава. Всяко нещо трябва да бъде на мястото си. Сега запитайте се, кой е ваша глава? Ако кажете, че е Господ, бих се радвал. турете Господа на чело. А знаете ли какво ще бъде тогава вашето състояние? Няма да има във вас двоумение, страх, трепети. Ще имате воля. Ще бъдете смели, решителни, умни, добри хора. Ще бъдете богати във всяко отношение. Каквото хванете с ръка, злато ще става. Някой ги е страх от парите, само глупавите ги е страх. Защо? Защото духом са слаби. Знаете, какво казва преданието за праведния Йов? Че е имал черви и като ги подарявал на някой просек, червиите се превръщали в жълтици. Ако бъдете и вие като Йова, червият, който дадете, ще се превърне в злато. Вие често унеправдавате червеите, но и те извършват отлична работа в света. Съвременният свят дължи много на тях. Като ги хване Господ с ръка и ви ги даде, те се превръщат в златни монети. А какво е това злато? Тази монета, която ви дава Господ, придобивате знания и опитност. Една умна жена, която вземе Серява мръсна вълна, какво прави с нея? Изпира я, извлача я, изприда я и изтакава плат. Глупавата, напротив, като я види така мръсна, ще я хвърли навън. Колко пъти и Господ ви е дал дух, и вие сте го отхвърляли? Правилото какво изисква? Като се върнете вечерно време от работа, да снемете раницата от гърба си и да я оставите в антрето. Всички вземания давания, които имате, и тях да оставите в антрето, да влезете в стаята си свободни, като че в света няма никакви вземания давания за вас, и да кажете — Благодаря на Господа за това, което ми е дал. Наяжте се хубаво, поблагодарете му пак, и сутринта, като станете... Земете изново раницата или тефтерите и тръгнете на работа. Ние какво правим? Дойдем вечер и си легнем с пълна раница на гърба и цяла нощ се мятаме в леглото. Духът казва — снемете раницата си, не и е мястото тук. Сядаме да едем. Тежко ни е, защото имаме раница на гърба си. Трябва да я снемем и се нахраним. Това е то посланието на духа. Някои хора били грешили. Оставете този въпрос вън, в антрето. Нима Господ не знае, че хората грешат. Вие ли ще оправите света? Ние ли ще оправим света? Има кой да го оправи. Вечер, като се върнем, трябва да поблагодарим на Бога че ни е пратил между тия грешни хора, за да ни дадат добри уроци. Като срещнем такъв, трябва да му кажем — много добре си носиш раницата. Той е грешник и в той състояние той е човек с раница. Един ден тя ще му слезе от гърба. Някой е груб, кисел. Защо? Защото не е снел раницата от сърцето си. Друг не може да мисли. Защо? Нека снеме раницата от ума си, и тогава ще мисли добре. Сега ще приведа още един пример и ще заключа. Има две крайности, две противоположности в действителния живот, които трябва всякога да имаме предвид. Това са доброто и злото, два полюса крайните допирни точки на земния човешки живот. В старо време някой си цар имал две дъщери, голямата била много красива и стройна, но имала много лош език, малката била много добра по душа, но много грозна по лице. По причина на тия им външни и вътрешни недостатъци, никой от околните княжески синове не искал да им предложи ръка. Бащата, загрижен за бъдещето на своите дъщери, понеже оставал без наследници, решил да свика съвет от най-мъдрите хора на своето царство, да му посочат път от това безисходно положение. Между многото добри съвети, които предлагали всички, най-старият измежду тях и, впрочем, най-мъдрият, дал следния съвет — ти казал той на царя, ще направиш една страноприемница в полза на всички, и първите двама млади мъже, които дойдат в нея, те ще бъдат твоите двама зетьове, които съдбата ти отрежда. Добрият баща помислил, че може би съдбата ще се усмихне на побелелите му коси и ще му изпрати знатни лица от някои царски домове. Когато странноприемницата била свършена и отворена, първите посетители били действително двама млади момци. Обаче, за голямо очудване на бащата, единият от тях бил сляп, а другият глух. Изненадан от това, царят извиква стария мадрец и му казва: Каква е тая работа? Единият е сляп, а другият глух. Как ще я уредим? Не виждам. Ще ви кажа, отговорил мъдрецът, глухия ще ожените за красивата ви дъщеря, а слепия за грозната. Така е сторил царят. И наистина, двата брака излезли щастливи. Дъщерите му добре прекарвали. По едно време зечовете почнали да се стесняват вътрешно от своите недъзи. Той, който бил глух, когато неговата жена викала и сипела отгоре му всички проклятия, повдигнал рамене и си думал — така е то, когато е лишен човек от едно чувство. Вярвам, тя говори божествени работи, но нали не мога да ги разбера — това е моето нещастие. Бих дал всичко в този свят, само да мога да чуя поне една от сладките й думици. Слепият от своя страна. Като слушал умния и сладък говор на своята жена, излиянието на нейната душа, думал си — колко прекрасно същество е тя! Колко хубава трябва да е! Но нали съм сляп? Това е голямото мое нещастие в този живот. Бих дал всичко, да можех поне за един миг да видя външния образ на това божествено съкровище. Достига това до ушите на царя. И той повиква стария мъдрец и го помолва да му каже, не може ли някак да се измени съдбата на двамата му зетюве, да се избавят от своите недъзи. — Може, казал мъститият старец, но ще се развали тяхното щастие и блаженство на земята. Ако Бог те е свързал с красивата царска дъщеря и те е лишил от слух, да не ти е жалко, че не чуваш гласа й, наслаждавай се на вида й и благодари, че не искаш да чуваш думите й, да не би да се огорчиш и дойдеш в противоречие с себе си. Две добрини на земята не може да се съберат на едно място. Ако Господ те е свързал с грозната царска дъщеря и те е лишил от зрение, от временните иллюзии на земния живот, пак благодари. Наслаждавай се на добрия и говор, на сладкия и глас, не искай да видиш нейния външен вид и образ, защото ще изгубиш и това, което имаш. Доброто не всякога е облечено в царска мантия. Доброта и красота само на небето живеят заедно. Тук на този свят, тъй е. Добро и зло се редуват в човешкия живот. Ако в един живот Бог те свързва с злото. Благодари Не се отеснявай. Не знаеш дълбоките причини, защо това е сторено. Знай, че целта е за добро, а с време е да разбереш великата любов на небето. Ако в друг живот те свърже с доброто, благодари му и не желай да облечеш царска мантия и да се любуваш на своя изглед. Не търси да примириш доброто и злото в себе си, то е невъзможно. Това ти се дава, за да се учиш, да познаваш дълбоките работи на живота на Духа. Твоите недъзи ще се махнат, когато сърцето ти се отвори, Духът дойде и душата ти се съедини с Него.